Eta arratxean bukatu ezen pronto, bederatzietan Granada Atletik. Aritz Gaiastegiren eskutik eta Angel Garitano Ondarroren analisiekin. Endika ala bort, endika egunon. Egunon. Beste batean hitzen hingo dugu futbolaren zenbaki egin buruz, eh? Bai, noski, horko e... dago, txitsan dia. Bai, gaur ezen nuke... Eta, gaiztopapera egin nahi, ze gaur eh, pozik egoteko eguna da. Baina, bueno, futbolapa youtuberetzen bakiak ere, eh. batzuk garbiagoak, beste batzuk eskutuago daudenak, ilunagoak. Bueno, beste baterago goginkizuna izango da. E, endika, koronabirusa. Koronabirusak osasun arazoa ondia ere du mundu osoan, baina ez dakarrik osasunean, ekonomian ere antzemango dira ondorioak, Aztronita notizia da OCDE erakundea beldur dela munduko ekonomia ez ote den aziko uste zuenaren erdia. E zen baterañoko lagina izango du honek munduko ekonomiaren martxan za uste duzu deka? Bueno, gehien bat eh, ekonomiak globalizatu eta da, dagoen enean eta hori txin eta pieza guztiak, autoen piezaak, ordenabioen piezaak eta teknologia munduan zehar, banatzen den enean, ba, leku batean arazori badao, e, izango du eragina nabarian ikuste. Eh? Ez dakitzen bakitan eta analizitan ez nazartuko, baina nire ustez baiet izango du eta ikusi berko da ere, Europar kontinentean zelako neurriek hartzen diren. Ba, mm -hmm. Txinan argiak, argiak da zelako eragina esan duen euren ekonomian, baina oso, oso zuzena jo dutelako ba, gaitzaren aurka, eta, bueno, ber, e, hemen zen neurrik hartzen dituzten, noradoan eta ikustek edako, baina bai, eragin esango duzi horrenik. E, Europak zergi marrko luke, jakina arretaz behiratu gertatzen den guztia, zen neurri hartu ditzake, bazpare? Bai, bai, bai. Hor, badibidez, badago blogero, youtuber bat, bai. naparra dana, e, Javier Tzo, eta bere blogean, e, badau, egunez egun kostatzen hori, buhan herrian e, bizitzen den egoera. Eta ikusita angor prozesu eta engor neurriak, e, bueno, badirudian, gelditzen ari direla izurrietea, baina ekonomikoki oso gogorra izan dela. E, noski hori, mendebaldera eraman ekardezak dezakegu ez dutuzte, baina, bueno, hor badau, Adibide bat, ba, bueno, zelako reina izan dezaken eskualde batean, olako ba, gaitz bat. Mm -hmm. Baina dira, zeldu litzezke interes tipua geiztera tarrela edo? Bueno, eh, bagian, bai, ekonomia sustatzeko momentu batean, eta baitere, bai, estatuek, bai, dirua errastea, bai, ekonomia sustatzeko, Em, gaitza pasatu aztean, hori ikust, ikustekedako edako bai, bai. bueno, e, ainbestetan nahi patzen ari garen koronavirusaren jatorria txinan dago eta munduko potentzia ekonomikoa hundienetako bada txina Eta badakizue, Txinak eta Estatu Batue badaukatela nolabaiteko leia komertziala. Azken garaian, Txina eta e, Ameriketako Estatu Batuen arteko merketaritzak gerrak ekonomian eragin negatiboa izan du, hainbat txostenek aipatu duten bezala. Eta Estatu Batuek China errudun bezala seinalatzen dute. Ikuspegi luzeago bat hartuta, zein izan da historikoki e, endika Txinaren e, jarera merketaritza aferetan? Beno, ba, beti hemendik e, jarrera eurozentrista jartzen dira historiaren historierei buruz hitze giterakoan edo baita ere estatutoak hor sartuta, baina agia da 19. E, menderate Txina errialde zentral batzala. E, ba, zeukan bere ekoizpen potentea e, oso teknologikoki oso aurreratu da zenzuurretan kalitatezkontasunak egiten zituzten eta horren adibideak ugare dira bide hor dago zetaren ibilbidea mm -hmm. ba, erromatarren garaitikono ba, bueno, ba, ez bakartxina eta e, inguru erretako hainbat ba, produktuko ona ekartzea zela helburua eta bon bueno, hori baitare erdiaroan hormarko polo zegoen ez da ba, e, txira joan zen ba, txinazelako munduaren zentru, eta zango nuke europa zer munduako e, periferia. Eta baita erazpimarratzea Kolon, Cristobal Kolonen elburua zela e, ba, angol urraldetara elzera, eberak pentsatu zuen zipangora edo japonera el, eldu zela, eta elburua hori zen orduan, e, hartzen badugu ba, gara jorra e, emeletzi gara emendera arte e, munduko ekonomia Chinasan eta, uh -huh. eta eta herrialde gustirak ara begira zeuden ein erratibo batean, ba bueno, esin dugu alderatu gaur eguneko ba e, dauden koneksioak eta garaierakatuak, ba baina bai, eta bueno, eh hori esprimaratu berdugo da. Chinisen dala, dela, del arte gutxi, ba eh munduko ekonomia rik andineta boter ezuena. Bai, bai, eta esan dizuzu ba, e, aipatuzu Kristobal Kolon, aipatuzu Marco Polo, ezta Europa rentzat e, bazen ametsa, txinera joatea, zen miresten zuten Txinan e, eta herrialdea asiarretan sortzen ziren produktuak eta antzoketen aberastasuna eta ara joan nahi zuten, haren bila, ez da. zehiko dortazizketan 10erria jo berria ditugu trafikoaren berri jasotzeko momentua, horian egurtzen eskutik hoien egunan. Ba, istripua, istripua Legazpinda A636 errepidean, autobad bidetikatera da Zumarra galdera segurtasun sailak esan digu errei bat itzita dagoela pare horretan, esan bezala A36an Legazpi parean. Beraz, historikoki txinak beti izan du tradizio bat, endika, e, gauzak sortzekoa, e, gauzak produzitzekoa, aipatu duguzu z ibilbidea, nola Europara joaten ziren txinara, ezta, e, angoa beratasunen e, bila, eta e, esango dugu zer txinak etzeukala mendebaldearen interesik garai hartan etzeukan mendebaldean interesik berak neko produktu honak sortzen zituelako? Bai, Baitaren, merkatalitza erabiliz, ba, Asiako, ba, merkatalitza zareak ara bidiratuta zeduelako. Uh -huh. Orduan, e, Europak ez zukan produktu interesarrerik bere, bera jentzako. E, eta harreman historikoa noiz augusten da, noiz aldatzen dira gauzak. Beno, hor ba, badago, amaboz garren mendean aldaketa bat, Ba, Txina segolako mm, e, espansio bat, ekonomi zabalkunde bat ematen ba, e, asian, baina baita ere ozenabo arean, eta Afrikaren parte, parte batera helduz, e, eta gertatzen dena, ba, ba, daudela barne gatazkak, eta hor duen, pasatzen dain, ozenobarea, ba, Txinako itxasuntziez e, Josita II, ba, desagertzera Eta momentu horretan dira Portuguesak. Uhum. Eta ikusten dute, ez dagoela hor, merketaritza murritza dela orduan, e, mugabarik e, aurrera egiten dute indiar arte, eta aur, eba, goa eta olako lekuak ongistetzen dute. Eta horazten bueno, dira lehenengo olako mendebaldaren harremanak hasiarekiko eta bar, eta momenturik agian em, interes garrina horretan da emeletxe gerren mendean. Mm -hmm. Hor, bastan dira Britania India Imperio India sta er, er, er, egite nahi ezagola. Eta estatu batuak, basi ziren Etxinan ba, egiten ziren her produktotan interesa e, interesatu zeukaten, bai. baina mm, ordengeta morduan mm, zillarra zen, Zillarras ordaintzen zen e, elkarturke hori. Horrek zer sekarren? Ba bueno, e, araso bat bai Britanendiko eta bai estatu batuetako, ba ekonomientzako. E, Txinatarrek barkatu, eh? Txinatarrek beraien produktuen truke zilarra eskatzen zuten? Bai. Abai. Zeratikan, ba, ez, ez, ez euskaten beste e, preguntu interes garririk zentzurretan. E, ez da kalitatezkoak eta bar. Ordun e, bor, eumotan da aldaketa bat, eta zen da Britainian dian, ba, Britainia ja, india dauka konkistatuta edo, konkista, konkista fazen dago, eta planteatzen du ba, bueno, ez badute gure produkturik nahi, gukingo duguna da, droga saltzea, opioa. Eta azten dira, ba, bueno, txinari, opioa edo droga saltzen. Europarrak? Bai? No, bai, bai, bai, bai. Eta e, planteatzen dute, txinako herrialdean e, planteatzen dute, eskontuz, hau e, erregulatu behar dugu, hau gure herrialde lehentzako e, kalteagarria da, eta muga hartzen dute, drogari, droga horri, ba, e, opioa, heroinaren pareikoa eta barra, dauk egin zuen kriston zarraskia txinan, Eta orduan Britanien diak plantatzen dena da, bueno, e, ez badozue gure, gure droga, guken godu guna da, gerra eta merkataritza azkea inpozatuko dugu txinan. Eta horremontziren, opioren ba, bi-gerra. Mila mm -hmm. e, sortziren da, oita emeretzi eta berroita bi artean, eta gero berroita mabos eta irurroita artean. Eta egiten dutena da, ba, bueno, txinako ekonomia apurtu horretan, dezkapitalizatu eta haitare, goberatu Hong Kong e, iria, hori or, dela guztiarte gondela hor kandeleroan. Bai. Ba, bueno. Ba, Ikaaz lehen protesten gatik, ez? Ba, bai, eta, bueno, hori ba, konkistaztu zuten eta egin zuten izan zen ba, bueno, e, herrialde hori atzeratu zentzurretan, ba, merkataritzak jartzen duzunean bi harreman e, asimetiko baten, eta gerra, gerra erabiliz, ba, bueno, galtzaileak egiten duena da atzera egin. Eta hori eplikatu zitza diuen zinerien? Ari gara e, Indiaren kasuan nolakoa da? E, Indiak bat zeukan e, eungintza industria oso potentea oso indartxua ez? Bai, bai, bai. E, Interesazetik e, zeukaten melde balta, baltarrek e, interesa indian. Bango ba, produktuak onat zirelako, eta bat zeukat, hainbat mm, elementu ez gain, ez da? Eta e, Britanen diaz izen konkista egiten, baina gertatzen zen azan, ba hartzen badugu eh Britaniaren industrialdota ba eh e, edo arropetan esango dugu nagusia Oñarrituta, ez? Oñarrituta eta e, gertatzen zena jaioten zirela indiera baina azke, Indiako indiaeko ongintza industria eh zen eta kalitatea, kalitatez kalitatea askoz hobeagoa. Ordun eh zein da planteamendua no eh Britania Indiak proteksionismo egiten du indiareko produktuak eta gero eh aplikatzen du gerra kommerziala eta gerra gerra zuzenean, ba, e, industrie horiek dezuestatzeko, eta India e, rulari izatzeko hau da, nekazari herrilde batean, bilakatzeko zentzurretan. E, hori da, beste gerrakomertzioa bat, txinaren aurka aplikatu sana, e, indiaren aurka, eta Ba bueno, hori aplikatuta hainbat herrialdetan, Txina e, China iten ba, ezagunenak dira, ba han zeuskatelako ba, e, prozesu e, nahiko modernoak zentzu horretarako eta kalitatezkoak eta e, gerraren bitartez, bai gerra komertziala, hau da, eh muak hartzen edo gerra fisikoa edo sai e, erabillis, mm. ba bueno, herrialdiek eh hori eh egoera hori e, Horri, bueltamoan zioten, uh -huh. e, bat ezbe, britanen hendia, baina, bueno, estatu batu gota dago Bala. eta besta erelda batzukai. Baina, badakizue, hendika e, laborte entartean gai ekonomikoei ikuspegi historikoa ematen diegula, eta esan dugu, gaur ego momentu honetan, hogita bat garremendean, txinak eta estatu batuek segulako gerra komertsiala daukatele, daukatela, segulako gerra komertsiala txinak eta estatu batuek, eta ez da kontu berria. E, garbi geratu zeigu, e, merkataritzak gerrak hendika e, betidanik izan direla. Bai, kapitalizma dagoenetik, bai. Mm Hor -hmm. badago, autorek horera dela da Ha-Yoon Tsang, mm -hmm. berak aplikatzen du, ba, li buru baten, e, eskileara erretiratzea estrategia. Hau da, zuk zure burua e, garatzen dozu, e, erreminta batzuk erabiliz, trampa batzuk erabiliiz, hau da, eta gero beste herri jartzen diezu muga. Eta hori da, garatutako herri aldek dietena, gau, no? Ba, Afrikako gain bat herri aldei, mm -hmm. eta kasu honetan, e... Çinako, e, txina, txina, txinaren garapenean, bat txina saiatzen ari da, ba, Mendebaldeak erabiltzea, erreminta eta trasna berak erabiltzea, eta hori agartuta estatueto, esan ez. ez, guk bidea ojarritu guenen, baina zeberkia ez duzu bideo ojarrituko. Hori, simplifikazioan handia da, baina hortikan daude. Eta honen inguruan, e, Estegia hau erabili da herrialde e, garatutan baina baita ere merkatitza gera e, on da herrialde garatuen artean eta aipatu beharko dugu hor depresio de handia da, hogeita mm. marko markadan emandako egoran hor eman zen e, mendealdeko aldean artean, ba, muga zerrak igo ziren ba, e, importaazioak e, mugatzeko eta horrek zer egin zuen ba, depresio handia... E, hare larriago bihurtze. Eta hori izan da, ba, egan kasurik e, e, ezagunen eta eztertuena. Baina, bueno, aipatu ipatudu baita ere, opioen gerrak hor mm. dauzela eta gauza bera zan, hau da, erabili izan bai ekonomia mm. eta mugazerra, baina baita ere, gerra. Hori hori gerra komerzial hori egiteko. Bai, haizu, hendika eta, bueno, igual ez da gaur lantzeko, gai, igual beste baterak utzigen ezak, baino, Txinak Afrikan ere interesa ondia egitu gaur egun, no, gaita bat garren mendean. Nola jokatzen du Txinak Afrikarekin, orokorrean? Beno, ba, jarraitzen duen estrategia, mendebaldak egin duen beste estrategia bat da. Hau da, mendebaldak e, Afrika normalizan da, konkista egin, e, e, gero, deskolonizazio, proxezoetan, ba, dezkalonizazio hori kontrolatzea gobernu, ustelkeria ze, jantzitazko gobernuak e, lagunduz eta ustelkeria pilota erariltzen, eta txinak zi, uste dut, e, ustelkeria e, ebiko duela baita ere, hori mm, oso gizatera delako baina egiten duena da, saiatzea biatzea mm, pares pareko harreman bat, uh -huh. gero hori e, mm, asimetrikoa daba teknologia eta diru da txina dalako baina bada beste estrategia bat beste bide bat, eta alderatzen badugu dugu edo kolonialismo garaian erabiteko estategekin, nire ustez ba, e, apur bat e, epiluzera begira dauz e, zentzu horretan. Mm -hmm. Mm -hmm. Bueno, ba, gaurko tarteak, baliagarri izan zego bizkati ikusteko gerra komertzea loiek, eh, estatua tartea txinarren artekoak ez direla berriak, eta historian zehar askotan eman izan direla. Endikalabort, beste bantean segituko dugu, ezkarek asko, Aio. agur, endika!